ptal se sám sebe a znechuceně sledoval nemotorné pohyby vyděšených vojáčků. Točili se na všechny strany, houří se oči, jako by se obávali, že je vřeštící svobodníci začnou fackovat. Pravou bok, čele je vzad, pištěl svobodník Halík, který cvičil to nejznamenitější družstvo. Exemplářem číslo jedna tady byl vojín Čilpan. Hubený, slepý jako patrona, s jednou nohou kratší a dočista slabomyslný. Na vojnu ho vzali, protože jeho otec byl známý kapitalista a syn musel být potrestán za svého otce. I další členové Halíkova družstva stáli za to. Zavilý kula kvata, vážící 135 kg, doktor práv Macháček, trpící chronickým nezájmem o cokoliv, nahluchlý inženýr Vampera, zloděj automobilů Ciml, akademický malíř Vločka, vojín služka, trpící paroucnicí, asistent režije na redaktor rudé vatry Jasánek, který byl právě propuštěn z ošetřovny. Řekl poručík Hamáček. Máme zajisté mnoho krásných písní, které budeme co? Které budeme zpívat. V Národním divadle a na vojně se zpívalo od jak živa. Jenže v Národním se zpívá na jevišti a na vojně za pochodu. V tom je veliký rozdíl. Písnička nám pomáhá překlenout co? Písnička nám pomáhá překlenout strasti. Zejména, když je to píseň vojenská. Naši skladatelé pro nás složili řadu překrásných písní. Například, miléci, máme ocelové ptáky, směr Praha a jiné. Proto je budeme radostně zpívat a běda tomu, kdo se bude ulejvat. Já to poznám já mám oči všude. Hlásil se vojní Já prosím vůbec nemám hudební sluch. Tady taky není žádná konzervatorcím. U vojenské písně je hlavní co? U vojenské písně je hlavní disciplína. Spívat je možno falešně ale na hlas, aspoň poznám, že se neulejváte. Teď se ale budeme učit píseň směr Praha. Jeme si máme nějaký hudebník? Vojin štěcka umí hrát na harmonium, ozval se Kdosi. Spokte nějaký nástroj. Vojí Štětka ke mně, zavedl hamáček. Co tím vlastně sledujete? Jsem duchovní církve československé, takže hamáček se už klíbl. Na harmoniku neumíte? Neumím sodrů poručíku. A co noty, štětka, no ty znáte, Znám, sodrů poručíku. No tak to zkuste no, tady máte noty a budete přespívat ostatním. Štětka se pozorně zadíval do not. Tady jsou čtyři křížky sodrů poručíku. To je moc těžká stupnice. To jste faráři, se bojte křížku, Podíval se poručík. Vy máte mít ten nejvřelejší poměr, jenom se nevymlouvejte a začněte. Štětka se nadechl a vyrazil ze sebe několik nejistých tónů. Ale je vojenská píseň Štětka, zděsil se Hamáček. Jděte na svým místo, Štětka, a se, já potřebuji přece pořádného muzikanta. Vy kefali neumíte na nic? Akorát na vozem boh jsou poručíku s tím je te opravdu soudruhu ale pamatujte si že nádevno ještě žádný sabotér nevyhrál já totiž nyní vyhlašuji co já nyní vyhlašuji soutěž o nejlepší píseň bojového výcviku. Jste většinou lidé študovaní a tak dnes v době osobního volna odložíte psaní dopisu a budete se věnovat umění druhý den byla poručíkovi odevzdána dvě literární díla druhá píseň uspěla složil ji Dušan Jasánek na melodii k mochovy písně Kolíne, kolíne. Sádro zima, kozí, kozí, kozí, Tráži, kdo se na nás odráží? Klidně zpátí moho lítka Na lukách si trná Nebo si hrát na pláži Reakce zběsílá Kdo jen by ráda zásila. Soudruji však neoklame, my svůj úkol dobře známe, proto schůtí Donila. Dobrý Asánek, dobrý, pochválil redaktora poručík, to by do vás neřekl. Tím pádem taky vidím, že vám mohu svěřit politické školení mužstva. Jasánek se zapířil. Děkuji, soudru, poručíku. Buďte ujištěn, že se vyna snažím. Píseň soudruzi vojáci se však neujala. Vojní tvrdili, že se nemohou naučit složitý text a nepomohlo ani když ho autor předříkával jako při procesí. Za to se mezi první rotou a záhy mezi celým praporem rozšířil soutěžní text vojína kefalína, Nedávno jsme opustili Prahu. Ten má srdce, ten za splíce v táhu. Ten pocuchán je na duchu, jiný má zákal nebo záduchu. Přišli jsme ze škol i ze závodů. Utvořili jsme útvar marodů. Když městem jdem, lidi vidí, jak mohou chodit i invalidi. Bojovat budem odhodlaně, krompáč a lopata naše zbraně. Za dva roky zařvem směle, ať jdou s vojnou do Dušan Jasánek však tuto píseň nespíval nikdy. Znechuceně sedal na svém kufru večer co večer a přemítal, jestli by neměl vojína kefalína označit za rozkladného elementa. Není divu, že se u nás inteligentech tvrdí, že jsme kolísaví. Budu kefalína pozorovat a vhodně na něho zapůsobím, aby se postavil na správnou stranu barikády. Bojový výcvik pokračoval podle předem stanoveného programu. V 6 hodin ráno byl budíček. Dozorce pískal na pišťalku a hned na to se rozeřvali svobodníci. Padám si postele, jedu, jedu, hejbám se, jedu, jedu, padám na rozcvičku, trýskem, běhom, běhom, boha jeho, padám. Na nádvoří probíhala rozcvička, již se zúčastnili všichni, kterým se nepodařilo uklidit se na záchode nebo v temných koutech starého zámku. Za úplného šera v dešti nebo mrazivém větru mávali spoře odění nováčci rukama, kopali nohama do výše, kroutili trupem a proplínali zlořečení osud, jehož zásluhou se odskly na zelené hoře. Po rozcvičce přišel na řadu ranní úklid. Člověče, tohle je uslaná, postel to musí zařezávat, jasný, ukažte mi řeben, chlape, co ty chlupy? Podlahu pořádně vyšurovat, víc vody, ještě vodu, kde je vojnvata? Na záchodě, já ho naučím, lajdáka jednoho, má prach na kufru a jde si na záchod, na frontě by ho nechal odstřelit. Nástup na snídaní, neslyšeli jste? Nástup na snídaní, jedu, jedu, jedu, padám se k schodu, boha jeho, padám! fronta bažantů tříma v natažených pravicích ešusy. Každý dostane běračku černé brindy, chleba a kus špeku. Spuse nečumím! Pohyb! Za chvíli nástup do zaměstnání! Hněte se, leno, chodí! Jste na vojně a nefautovat u vašaty! Já vás protáhnu, chlapi, že z toho budete fialový. Sudnul svovinníků vojn Fridl omdlel! Do na ošetřovnu neflakace, jste za pět minut zpátky! Žvist pišťalky, nástup do zaměstnání. Leva, leva, leva a zpívat! Rota za rotou směřuje ke cvičišti, aby se zde zdokonalila v bojové přípravě. Vojín Vločka kráčil ho stejně. Na jeho klidné tváři nepřečteš ani myšlenku. Vojín Jasánek si nadšeně prospěvuje bojovou píseň a sleduje, jestli svobodník vidí, že zpívá. Vojín vata hledí zarkutile, ba, dalo by se říci protistátně. Přesně před vchodem na ošetřovnu kefalín parádně omdlí. Salát, zahučil Halík. Tihle docenti jsou samý saláti. Všechny bych je dal do myšelinky, aby viděli, co je to poctivá práce. Hajzlové študovaný intelektuálský.